Спасайтеся, люди добрі, нехай вас Господь спасеться і помилує. Йдіть говіти в наш монастир на подолі до святого Фролай Лавра. У нас більше мощей, ніж у других монастирях. У нас є частка младенця, убитого іродом. Є риза христова і кров з христових ран, і пір'я архангела Гавриїла, і молоко Богородиці. Прочани прибували до застави сотнями. Черниця намовляла і заманювала їх до свого монастиря. Сотня прочан пішла за нею. На других заставах так само стояли черниці і затягали до себе богомольців. Баба Палашка не послухала черниці. Вона гордовито отказала, що вже йде в Київ їсти 21 паску і знає всі церкви і монастирі. Надвечір Палашка привела Прочан у Лавру. «Чи тут той лев, що з рота в його тече вода?» – спитала Малашка. «Де там тобі тут?» – гордовито сказала Палашка. «Покажу тобі лева, а це, бач, велика дзвіниця!» А оце – лавра. Тут лежать мощі святого Феодосія. Малашка глянула на дзвіницю і трохи злякалась. Для неї чогось здавалось, що дзвіниця впаде на неї і розчавить її. Прочани пішли в церкву. В великій лаврській церкві йшла отправа. То було саме на страсть в чистий четвер. Вся велика церква ніби палала свічками і була набита народом. По церкві неначе розливалося розливалось огняне море, заливало закутки, йшло поза стовпами, переходило на стіни, спалахнуло на високому іконостасі до самої бані, розтопило на щире золото іконостас і повисло під банями огняними краплями на панікадилах. Після кожної Євангелії дзвонили в дзвони. Серед церкви виходили ченці, ставали півкругом і співали страсні пісні. Палашка і малашка посвітили свої свічки і впали навколішки. Сорок душчинців у чорних колобуках співали серед церкви такі жалібні пісні, на наче хотіли виплакати в піснях всесвітнє горе. То був не жаль, не плач горя, а якийсь слізний крик, якесь море сліз, що зливалось тисячі літ і злилось докупи, і полилось піснями з грудей. Здається, в тому морі сліз текли ріки народного горя від самого початку світу, горя від холоду й голоду, від меча, о огню, от татар, от царів, от панів, от жидів, от дужого й багатого, от дикого звіра. Якась надзвичайна туга лилася слізми з тих давніх лаврських пісень, складених сотні літ, і палашку й малашку здавило за серце. В тих словах спів, ніби текли ріки, їх власних сліз від їх бідності, від панщини, від московських та польських закуцій, від давнього польського ярма, від жадівського здирства. Палашка плакала, аж ридала. Милашка, ніби почула в тих піснях, впізнала свою гору в свикрушеній хаті і залилась слізьми. «Рятуй мене, Боже, рятуй, бо я молода, загину!» Молилася малашка, стоячи навколюшки, коло палашки і заливаючись слізьми. Вони вийшли з церкви. На дворі була північ. З церкви посипала сила народу. Коло лаври була гостинниця тільки для панів. Весь народ покотом ліг кругом церкви на кам'яних плитах. Багата лавра не спромоглася поставити гостинницю для народу, хоч забагатіла народними грішми. Висипала зорі на небі. Малашка не могла заснути. В неї над головою ніби висіла дзвіниця, а в вікна виглядали здорові дзвони. Вона й дивувалась і боялась тих дзвонів, та все розпитувала в Палашке про печери, про святих у печерах, залева та про пір'я архангела Гавриїла. Для неї так хотілося побачити всі дива, що вона не почувала, як у неї боліли ноги, нили коліна. На другий день баба Палашка повела молодиць по церквах. До неї пристало ще з 50 молодиць. Всі вони йшли за нею, наче сліпці за поводаторем. Палашка водила їх від одної церкви до другої, так що прочани погубили лік церквам. Прочани прийшли в Софію. Серед церкви на Амвоні стояв митрополітанський стілець з червоною подушкою. Один звонар поклав на ту подушку образок, поставив олив'яну тарілку, вдарив поклони і поклав на тарілку шага. Баба Палашка і собі вдарила перед стільцем три поклони, поцілувала образок і кинула на тарілку шага. За нею посипали молодиці. Посипались п'ятаки на тарілку. Дзвонар зібрав з тарілки гроші і сховав собі в кишеню. «Святий сидів на цьому стільці. Йдіть, цілуйте образ та кладіть по шагу», – говорила баба Палашка до молодиць. З Софії Палашка повела Прочан до Михайлівського монастиря і найняла молебень святій Варварі. За нею слідом і другі молодиці клали гроші на молебень. От Варвари Палашка повела їх до святого Андрія, а звідтіль на поділ в панянський фроловський монастир. Наймайте молебень святому фролу і лавру, шептала черниця молодицям. «Жертвуйте на святі мощі, а гроші давайте мені до рук. Деякі молодиці віддали гроші черниці в руки. Черниця сховала їх десь під свою чорну рясу.